in die bloed van Jezus. Ons het nodig, jyre, dat die vermoorde sal instap in hierdie plek, en dat ons die manifesterende kracht in ons leven sal ervaar, word verheerlik in ons midde. Sgea nie al die eer en al die loof, ons bid het in Jezus naam. Amen. Toe ons nou daar die lied sing, Edwin Kras, gaan my gedagtes terug na hy die gedeelte in openbaring. Ons moet nooit die bloed van Jezus minacht nie. Ons moet nooit die bloed van Jezus geringacht nie. Amen? Het jy al hy die gedeelte gelees in openbaring, um, openbaring 12? Openbaring 12 vers 9. Kom ons lees vers 9. Kom ek lees dit so my vree. Openbaring 12 vers 9. Hier is een baie besondere gedeelte in die woord van Heere. Die gees van God woont binnen ons, amen. Jy mag nooit sê, die gees van God het my aangeklaar nie. Opembaring 12 vers 9 sê die volgende, En die groe draak is neergewerp, die ouwe slang wat genoem word duivel en satan. Wat het gebeur? Satan is neergewerp uit die hemel. Waar is hy? Op die aarde. Wie van jy het al daar die gedeelte gelees, waar die woord van Ere sê, en die Satan het voor God gekom en Job aangekla. Het jy dit al gelees? Toe was hy in die hemel, hy is uitgewerp uit die hemel uit, Satan. Hy is nie in die hemel nie, hy is op die aarde. Weet wie is die aanklaag? Geef ons vers 10. Toe hoor ek een groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die kracht en die koningskap, die eindom van onze God geword en die macht van sy Christus, want die aanklaar van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor onze God dag en nacht. Hy kan jou nie meer voor God aanklaan nie. Hy kan nie. Hy is nie daar nie. Hy is nie almachtig nie. Hy het nie die kracht nie. Hy het nie die autoriteit nie. Hy is nie meer daar om vir God te sê, maar Heere, kyk nou wat het Johan gedoen vandag. Kyk nou wat het Eben gedoen. Kyk nou wat het Pieter gedoen. Nee, hy kan nie. Dis wonderlik. Volgende skrif, vers 11 en hylle het om oorwin, luister vriende oormooi, dier die bloed van die lam. Weet jy wat bring oorwinning in ons leven? Die bloed van die lam, die bloed van Jezus, die bloed van die lam, toe Johannes vir Jezus sê, sê, toe sê, daar is die lam van God, wat die sondes van die volk gaan wegneem. In die oud-testament, moes hulle jaarliks en elke keer wanneer iemand gesondig het, moes daar een offer, een offer die hier geslag word. Bloed moes vloe so dat daar versoening vir die sonde doen kon word. Jesus sterf aan die kruis. Die een lam, Hebreus 10 sê, hy was die een offer vir altyd. Die een offer vir altyd. Nooit weer hoef ons een lam te slag, of een bal te slag, of een duif te slag, en versoening te doen vir ons sondes nie nie. Die een lam wat vir ons geslag is, Jezus Christus, hylle het oorwint dier die bloed van die lam. Da is kracht in die bloed. Amen. Da is kracht in Jezus bloed. Da is groot kracht in Jezus bloed. Nou ek wil vanmorgen met die verder gesels oor dit wat oor ons laatst week gesels het in Matthies 6 vers 21. Waar jou skat is, daar gaan jou hart wees. Wie van die kan dit onthou? Waar jou, wie van die het gaan denk in die week, waar is my skat? Vanmorgen toe ek hier in die kerk sta, toe denk ek my myself, ek, ek weet vanmorgen waar my skat, ek, ek wil my skat is vanmorgen hier, my skat is vanmorgen, ek wil vanmorgen in die kerk wees, want dis waar my skat is. Matthies 6 vers 19 kom en sê, Moe nie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. dan kom in vers 21 en hy sê, Want waar julle skat is, daar sal julle hart wees. Amen. En is baie makkelijk om vanmorgen te bepaal waar jou skat is, jy dink net waar is jou hart. Eina. Eina, want ek weet nie van u nie, maar baie keer, dan, dan, dan word ek geconfronteer met goed, wat ek nie wil hee in my leven nie, en dan vraag ek vir myself vanmorgen die vraag af, maar Heere, ah, heg ek dan o waarde aan daar die ding? Want vrienden, verstaan vanmorgen, verstaan vanmorgen, dit waarom jy waarde heg. Want nou weet ek het vir die laatste week gesê, toe, toe het ek vir die gesê, die trajek van jou skat, gaan bepaal waar jy gaan eindig. Met ander woorde, waar jy gaan bepaal, daar is my skat, dis waar jy gaan opeindig. Jy het allemaal al die stelling gehoord, of miskien dalkie film gekyk, en dan sal iemand die stelling maak en sê, Just follow your heart. Sê dit al goed, hè? Volg net jou hart, en dan krijg jy mense dan, kom hulle dan praat jy met mense berading, en sê hulle maar, Broers, siste, volg jou hart. Ek wil vermoorde die stelling maak en te sê, Ek is bang om my hart te volg. Want ek weet nie van u nie, maar baie keer word ek geconfronteer met verskillende goed in my leven, en ek moet vanmorgen introspeksie doen, en jy moet introspeksie doen in die leven, om te bepaal, wat is die trajek van jou skat, want waar jy, dit waar jy waarde heg, is waar jy gaan opeindig. As jy vanmorgen waarde heg, aan goed wat geen eeuwigheidswaarde het nie, pas op, dis waar jy gaan, dis wat Jezus sê, Jezus sê, hy sê, daar waar jou skat is, dis waar jou hart gaan wees. Kijk wat sê Jeremia, Jeremia 17 vers 9, skryf die profeet Jeremia die volgende, hy sê, bedriegelik is die hart boe alle dinge. Ons kan nie vanmorgen net blindelings ons hart volg nie. Ons kan nie. Ons moet eerst bepaal, waar is ons skat? Want waar ons skat is, daar gaan ons hart wees. Misschien is ons skat vanmorgen op plekke waar hy moet wees nie. Misschien het ons begmaak ons van skatte by mekaar, waar op plekke waar dit nie moet wees nie. En die beste van alles is, dis waar jou hart gaan opeindig. Jeremia sê, sê bedregelik is die hart hartboe, alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Wil hy nog die hart volg? <laughs> Ek weet nie, as ek in eie leven kyk, dan, dan wil ek sê, Heere, help my, help my dat ek kan bepaal, waar is my skat, want daar waar my skatte is, en nie kan vanmorgen misschien een skat hier, en nie kan aan een skat daar, he, en nie kan aan een skat daar, he. oppas waar jou skat is, eindig jou hart op, en spreek een vier, kom die woord van die Heere, en die woord van die Heere sê vir ons, bewaak jou hart, meer as enige iets, het jy het al gelees, bewaak jou hart, hoekom, hoekom moet ons ons hart bewaak, en Salomo, die wijse Salomo kom, en hy sê net in die, in die tweede gedeelte van die vers, hy sê, want uit die hart, is die oorsprong van leven, die Engels sê dit so mooi, hy sê, out of heart, comes with forces of life, uit die hart, is die oorsprong van leven, so dis belangrik, dat ons vanmorgen sal bepaal, waar is ons skat, want waar ons skat is, gaan ons hart wees, moet nie jou vanmorgen blif, en sê nie, hoed nie, dis is so nie, dis wat Jezus gesê het, hy sê, waar jou skat is, hy sê, daar gaan jou hart wees, want vrienden verstaan, Wat jy belangrijk, ach, is dit waarin jy jou geld spandeer? Is dit waaraan jy jou tyd spandeer? Is dit waaraan jy jou gedachte spandeer? As jy heel dag loop en denk aan goed waarin jy nie moet denk nie, oppas! Paulus skryf in 2 Korinties 10 vers 3. Hier die stellingen is een fenomenale stelling hierdie, want die sien, ons, ons is in hierdie geveg, in hierdie geestelike strijd, in hierdie geestelike, ons moet vanmorgen bepaal, waar gaan ons skat wees, want waar jy jou skat plaas, daar gaan jou hart wees, en waar jy jou hart sit, dis waar jy gaan eindig, Jezus selfs sê, hy sê, uit die hart, uit die hart, Kom hoererij, uit die hart kom bedrog, uit die hart kom moord. Paulus skryf en hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die strijd nie volgens die vlees nie. Wie van die verstaan vanmorgen daar is die strijd? miskien is dit nou wat jy wil hoor nie, maar, maar dit is so, daar is een strijd, daar is strijd in die geest, en as jy vanmorgen die begeert het, om God in Gees geest en in waarheid te aanbid, as jy vanmorgen die begeert het, om God te dien, sal die strijd altyd daar wees, want die vijand wil jou van koers afkry, die vijand wil hee, jy moet jou skat vat, en het by hom plaas, want hy weet daar wat jou skat is, gaan jou hart, hy weet dit, Nou kom Paulus, hy sê, alhoewel ons in die vlees wandel voor ons die strijd, nou hierdie woordkie strijd is een baie kostbare woord, dit is die Griekse woord stratos, stratos waar ons die woord strategie vandaan krijg, dit is die kostbare nie, in die eerste plek sê Paulus die volgende, hy sê, hierdie wapens van ons is krachtig, volgende skrip, hy sê, want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig. As ons vanmorgen net kan weet, wat is hier die wapen? Kan ons dit gebruik? Is dit nie waar nie? Ek denk, baie kinders van Heere gaan, die het hier lewe, en hy het nie idee, wat is die wapen, wat God vir ons gegee het nie? Paulus kom in eerste plek, en hy sê, hier die wapens van ons strijd, is nie vleeslik nie, maar is krachtig, dier God, om vestings neer te werp. En net soos Paulus sê in die vorige skrifie, waar hy sê hoewel ons in die vlees wandel, voor ons die strijd, hierdie strijd is een strategische plan, beplanning, wat ons moet nie vanmorgen net inval en probeer oorlog maak tegen wie ook al neem, tegen die vijand neem. Jy moet een strategie hee, dit is een beplanning, ek gaan vir die wuis, ek wil vanmorgen vir van iets wijs in Godse woord, toe ek dit raag sien, toe ek dit lees, toe verander het my leven. Want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig dier God om vestings neer te werp. Hierdie woordje vestings, in die oorspronkelige taal beteken, dit is fort, of een tronk. Nou, jy moet nou ten hierdie tyd besef, dat hierdie, wapens van ons strijd, dat hierdie vlees, hierdie gevecht, hierdie geveg wat in ons plaas vind, praat Paulus van, is waar? Dis nie teen vlees en bloed nie, dis nie teen jou broer nie, dis nie teen jou sister nie, dis nie teen jou man of jou vrou nie, dis een geveg in die gees, weet jy waar is dit? Daar die gevecht, die boe in jou gedagtes. Want hierdie woordekies uh, uh, vestings, as die Griekse woord okuroma, okuroma wat betekent, dis een volk, dis een tronk, dis iets waarin jy vastgevang is. Terwijl ons plannen verbreek, vers 5, en elke skans, hoe ene nou baie mooi, elke skans wat opgewerkt word in die kennis van God, en elke gedachte gevangen neem tot gehoorzaamheid aan Christus. Hier die hele wapens, die wapens van ons strijd, die krachtige wapens, is een ding en dit is om hier die gedagtes van ons, wat nie van God is nie, hier die begeerte wat jy het om sekere dinge te doen, wat nie van God is nie, gevangen te neem, om die beheer te breng. Maar eers moet die veesting in ons gedagtes afgebreek word. Want jy sien, ons het een sekere sienswijse. Ons het een sekere siening oor God. Ons het een sekere siening oor godsdienst. Ons het een sekere siening hoe om God te aanbid, hoe om God te loof, hoe om God te prijs. Ons het een sekere siening in ons gedagte wereld. Maar wat die interessantste van hierdie hele skrif is, is hierdie laatste gedeelte. En elke gedagte gevangen neem. Wie van het al probeer om gedagtes gevangen te neem? Het jy dit recht gekry? Jy neem hom nou gevangen, 2 minute later was hy weer terug. Hy was nie gevangen geneem nie. Is, is dit die, het jy dit nog nooit ervaan nie? Jy, jy krij nou hier die gedachte, wat nie van God is nie, jy sê jou vijand in die naam van Jezus, gaan weg van my af. 2 minuutel later krij jy die selfde weer. Hier die skrif is besonder, hy sê elke gedag te gevangen neem tot gehoorzaamheid, nou in die spronglijke taal is dit nie aan Christus nie, maar die gehoorzaamheid van Christus. Philippense 2 vers 7 as ek nou recht is, praat van uh, Christus wat totaal gehoorzaam was aan God die Vader. Sê vriende, verstaan vanmorgen eende, ons Ons het een verlossing nodig. Ons het nodig, ons het nodig, dat God ons sal help, om hier die gedagtes, hier die dinge wat binnen ons leven is, hier die gedagtes wat nie van God is nie, gevangen te neem aan Christus. Van Christus. Verskoor, nie aan Christus nie. Van Christus. Dis Christusse gehoorzaamheid, nie jou nie, nie. Wie van die het al probeer om 100% gehoorzaam te wees? Kon nie dit recht kry? Nee Ons het nie die vermoe om gedagtes 100% gevangen te neem en van ons af weg te werk nie. Het is wonderlijk om het te sê, en, maar het is iets anders om het te probeer doen. Maar jy sê, dit Christus' gehoorzaamheid. Dit is wat Christus gedoen het. Die, die, die, die oomlik wanneer jy besef, maar dit is Christus wat my help. Ga vir die weiswaar gaan ons nou uitkom. Luister wat sê die volgende skrif? In 1 Johannes 5 vers 4 skryf Johannes die volgende, kostbaar, hier is een kostbare skryf, hy sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wereld, en dit is die oorwinning, wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof, nou hier nou enig baie mooi verstaan, in hier die gedeelte, wanneer ons vanmorgen praat van wereld, dan bedoel ons nie, ons gaan nou vanmorgen, Om die wereld te oorwin, klim ons allemaal hier vanmiddag in ons voertuie en elke in, uh, uh, vierwapen en ons gaan nou alle mense wat God nie die nie uitwis. Dis nie die wereld nie. Weet jy wat is die wereld? Die wereld is hyboe. Dis a sekere idee wat ons het. Dis een sekere gedachte, dis 'n sekere concept, dis een sekere perspektief, dis die wereld. Hierdie woordje wereld beteken nie die wereld daar buiten nie. Hierdie wereld is een sienswijse wat ons het. Verstaan nie, hoekom het ek vir die 2 Korinties 10 vers 5 eerst gelees, dat jy moet verstaan, ons, ons het nodig, ons het nodig om hier die sienswijse, ons het nodig om hier die, die fort, hier die tronk wat die binnen ons gedacht is, gebouw word, ons het nodig om daar die ding af te breek. So ons kan verstaan wie en wat God is. Petrus kom en hy skryf in 2 Petrus 1 vers 2, sy genade en vrede vermeerder dier die kennis van Jezus en God, van God die Vader en Jezus. Die het al gelees? En daar die woord kennis is, die Griekse woord epiknaus wat beteken om God intiem te ken. Sê, as jy nie God intiem ken nie, jy moet weet wie God is. Die hoemlik wanneer jy weet wie God is, as jy weet hoe groot God sy genade is, as jy weet hoe groot God sy liefde is, Kom daar vrede in jou leven, ontvang jy genade, nie voor die tijd nie. So 1 Johannes 5 vers 4, Kom Johannes en hy sê die volgende, hy sê alles wat uit God gebore is, oorwin die wereld. Wie van jy is uit God gebore? Wie van jy is wedergebore? Ons is wedergebore kinders van God, is dit nie waar nie? Hy sê, dit die oorwinning wat die wereld oorwinne, namelijk ons geloof. Wie van die geloof omhoorde dat Jezus is koning? Ons gloed dit. Ons is uit God geboorde, ons gloed dit? Vers 5. Wie anders is dit wat die wereld oorwinne, as hy wat gloed dat Jezus die Seen van God is? En hier die twee skrifte wil Johannes drie keer kom en vir ons verduidelik wat dit is, wie is dit wat die wereld oorwin? En onthou nou wat is die wereld? Die wereld is 'n sekere idee wat jy waarde aanheg. Het is een sekere konsept wat jy waarde toegevoeg. Het is een sekere perspektief wat jy belangrijk ag. Het is die wereld. En dit wat jy belangrijk ach, is dit waar jou skat gaan wees. Weet jy wat is die probleem waarmee ons worstel en nie die leven waar ons is? Die wereld. Die wereld. Die wereld is ons probleem. Ons idees, ons concepte, ons, ons gedagtes. Dit is die probleem. Die wereld is die probleem. En Johannes kom en hy sê, die wat die wereld oorwin, en hierdie woordkie oorwin, is een baie, baie besondere woord in Grieks. Dit is die Griekse woord Nikau, dit is die Griekse woord Nikos, waar ons, wie ek dit die wie van die het, Nike, Techies, dit kom vandaar die woord af. Oorwinnen. Hy sê, wie anders is dit wat die wereld oorwin, Daar die woordkie oorwin, is die Griekse woord nikao, nikao wat beteken, om iets te oorveldig, so met ander woorde, verstaan van moorde, hoe oorwin ons die wereld? Hoe oorwin ons hier die idee wat ons het, hier die sekere concept wat ons het, hier die gedachte waar, hier die perspektief wat ons het, waar ons waarde toegevoer, hoe oorwin ons dit? Oorwind beteken om dit te oordek, te oorveldig. Met ander woorde, vrienden, hoor baie mooi vanmorgen, dit is so makkelijk soos dit, jy sit iets wat groter waarde het, as dit waarin jy waarde ach, oor dit, en waar jou skat is, daar gaan jou hart wees. En dis ook om, ons het nou een klomp goed gepraat, van wat die boe in ons mense, in ons gedagtes aangaan, want jy sê dis hier in ons gedagtes, waar ons die probleem het. Paulus skryf, in Romeine 12 vers 2, hy sê, moet ja nie aan hierdie wereld gelijkvormig word nie, maar wat verander, vrienden, hoor wat sê die skryf, hy sê, moet aan hierdie ja wereld gelijkvormig, weet jy wat is die wereld? hy sê, nie aan die wereld vormig word nie, maar word veranderd door die vernieuwing van jou gemoed, jou gedagtes, dit is die boe in jou gedagtes wat ons vernieuwe moet word, Dis is die boe in ons gedagtes wat ons moet besef, ons het nie die vermoe om hier die gedagtes gevangingen te neem nie, ons plaas iets wat groter is in ons gedagtes, ons sit Jezus Christus, die liefde van Jezus, en dit oorweldig, dit oorwin die wereld, Dit oorwin die wereld. Die wereld word oorwin, dier dat jy iets wat kostbaar is, oor dit plaas, waar jy waardig. Johannes 5, vers 4, sê, want alles wat uit God gebore is, alles, alles wat uit God gebore is, Ons is uit God geboore. Ons het weder geboorte ervaar. Dit oorwin die wereld. Die wereld is die sekere idee, waarin jy waarde hegt, die sekere konsept, Daar is sekere perspektief wat jy waarde aan gegeet, wat jy belangrik ach, dis daar die dinge, en, en jy kom en jy sit iets wat een groter waarde het oor dit, dit oordek dit, jy oorwin dit. Ons moet meer preke hoor die oor die liefde van Jezus want dit moet ons focus weet, as Jezus' liefde jou focus is, as jy vanmorgen kon sien, hoe dat Jezus aan die kruis gesterf het, sy bloed gevloe het, en jy heg waarde daaraan. meer waarde daaraan as om slechte gedagtes, van ander vrouwe, van ander dinge in jou leven, te koester. En jy heg meer waarde, oorwin jy die wereld, Kijk wat sê, Johannes 17 vers 6. Jesus, dit is Jesus sel wat het sê, hy sê, hy is nie van die wereld nie. Nou verstaan die ening baie mooi vanmorgen, vriende, nie van die wereld nie. Is nie so myne, nou is jy nie van nie, dis a proces, dis a proces. Dit is een proces wat jy moet volg, dit is een proces wat moet gebeur in jouw leven, dit is een proces, dit is een voordierende proces en ek hou glad nie daarvan om te focus op my werke nie, want ek, my werke is, is, is niks waard voor God nie, dit is Godse gehoorzaamheid, dit is wat Jezus aan die kruis, hy was die volmaakte offer, Maar die enigste manier vir my om die wereld te oorwin, is om iets wat meer belangrik is, oor dit te plaas. Nie van die wereld nie, is nie somaar net nou begin jy nie. Kyk wat sê Paulus vir Timotheus. Hy sê maar, hy skryf van dit jonge Timotheus, hy sê maar verwerp onheilige en oud wijfse fabels. Interessante woord oud-wijfse fabels, en oefen jou in die godsaligheid. Weet jy wat beteken godsaligheid? Dit is een mooi woord, dit die Griekse woord Eusebia. Eusebia wat beteken, jy is fanatisch, jy is totaal en al opgewonde, jy is totaal en al uitverkoor, jy is fanatisch geïnteresseerd, ge ge ge gefokus op dit. Dit is die woord, godsaligheid, hy sê oefen jou in die godsaligheid, oefen jou daarin, hier woord oefen, wie van die kan onthou wat betekent die woord oefen? Dit die Griekse woord gumnatsou, gumnatsou wat beteken, jy gaan gymnasium toe, jy oefen, vriende verstaan vanmorgen, verstaan vanmorgen wat sê Paulus vir, vir Timotheus, hy sê Timotheus, Jy moet in een voordiener proces wees, om fanaties te wees. Sit iets wat meer waardevol is in jou leven. Focus daarop. Vrienden, want waarop jy focus, dit is jou hart gaan uitkom, want die traject van jou skat, daar waar jy jou skat sit, jou hart gaan eventueel, gaan jou, jou hart gaan by jou, by jou skat uitkom. So het is vir ons as kinders van Heere essentieel belangrik, dat ons iets waardevol in ons leven gaan sit om op te focus. Dis hoe ons die wereld oorwin, dis hoe ons hier die idee's wat ons het, hier die concepte wat ons het, hier die perspektief wat ons het, oorzeker en goed, dis hoe ons dit oorwin, dis hoe ons dit tot niet maak. Dit is hoe ons dit kleiner maak in ons leven, maar dit is een voordierende proces. Paulus sê vir Timotheus, hy sê, Timotheus, ouboete, jy moet gym, in Afrikaans gesê. Gaan gymnasium toe. Met ander woorde, focus daarop, om iets waardevol in jou leven te sit. Wie van die wil oorwinning in die leven hee? Wie van die wil oorwinning hee oor daar die gedagte is wat jy denk? Wie van die wil oorwinning hee oor goed wat jy doen, wat jy eindelijk nie wil doen nie? En oorwinning is nie vermoorde in ons kracht nie. Nee. Dis nie my vermoorde nie. Dis Jezus. Jezus alleen. Al wat ek doen is ek kom net by Jezus, ek, ek, ek spring net in Jezus, en ek sê, jyre, ek kan nie, ek kan nie, ek kan nie, jyre, ek het nie die vermoe nie, ek het nie die wilskracht nie, jyre, ek kan nie vir die ding nees sê nie, en die oomlik toe ek begin focus, op Jezus Christus, toe raak hy groter in my leven, as dit waaraan ek, my tyd en my geld spandeer het, Ek is opgewonde oor dit wat God hierdie week in u en in my leven gaan doen. Want weet nie wat gaan ons doen? Ons gaan ons tyd spandeer, ons gaan ons geld spandeer. Dit is belangrijk waar jou, even verstaan, geld is neutraal. Maar die oomlik wanneer jy dit begin spandeer, dan begin het waarde krijg, waarde daaraan gee. Is dit die waar nie? Amen. Ek wil graag vir die bid, kom ons sluit ons oor. Vader, dit is so wonderlik om vanmorgen in hierdie kerk te kan wees, om in hierdie gebouw te kan wees. Dankie dat jy dit wil hee, dat jy wil hee, dat het met ons moet goed gaan. En ons eer hier daarvoor. Dankie vir die genade. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Die boodskap waarna jy pas geluister het, is dier pastoorjaan Bota van die AGS Lighuis in na aangebied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 Is my vader, Is my heer, Ek wacht op u, Ek ken die naam. Ek wil die loof, Is my vader, Is my heer, En ek omhoog, sit by je voete en ek kom le in die harems ek hou je vast met als in my want is die in wat verstaan ja is die in wat verstaan roep Ek wil U ken. is my vader, is my Heer. En ek wacht Daar is my Heer En ek kom sit by die voete En ek kom leeg in die aars Ek hou jy vast met al sy my Want is die een wat verstaan Ja, is die een wat verstaan En ek om se pij voeten En ek om leen jarems Ek hou jy vast met als in my Want is die een wat verstaan Ja, is die wat verstaan